Bona tarda, tard tarda, amics i amigues, com van els freds, com van les pluges, com va el temps, com va la feina a la casa, preparant les coses, els, amb la mainada després a casa, d'entre pocs dies, i en fi, totes aquestes coses que ens canvia i que també ens agraden. Eh. Avui me'n vull anar, a veure, cap al centre d'Europa. L'altre dia m'haig d'anar a l'Índia, doncs avui me'n vaig al centre d'Europa. Me'n vaig a la República Txeca. A veure, si parlo de la República Txeca, pot ser, doncs és normal que diguis ara, sí, sé on és, però no sé exactament, no hi ha problema. Tenim, per entendre tres fronteres, o sigui, estan al voltant de la República Txeca. Són Alemanya, un cantó, Àustria, perquè Alemanya la ja sabem exactament és Àustria amb un altre cantó llavors Eslovàquia que queda per a un cantonet i Polònia bé, ja la tenim, República Txeca bé totes les ciutats són interessants però avui m'ha donat per no fer el de, diguéssim, d'explicar coses d'aquest tipus n'explico d'un altre tipus avui és una ciutat, la ciutat, la capital de la República Xeca és Praga. Praga és una ciutat preciosa. vale per vale. Aquí hagué acabat. I interessant. Pels seus monuments, per tot, tot, tot, tot. Però aquí no dis més. Però és que vull explicar una curiositat perquè jo hi havia estat diverses vegades i no la vaig saber fins una, una última vegada que hi vaig anar-hi. I em sembla molt curiosa perquè hi ha moltes persones que tampoc hi han estat en aquest lloc. A veure, hi ha un lloc, a veure, el que sí que sabem, que aquesta ciutat té un renom mundial per les seves coses normals, però per una altra, que és per la cervesa, més que la la Val. ja sabem que tenim cervesa amb nosaltres però Hi ja veuran una cosa hi ha un, el primer balneari de cervesa de la República Txeca original i spa de Praga a veure un spa és un spa Sí o no? Un spa, un spa. On ens banyem? On... Sí, l'espa. D'acord? Vale. Doncs, primer balneari de cervesa original de la República Txeca és de Praga. Traduït, és així. Vale. A veure, val la pena anar-hi. Només s'ha de per veure-ho. A veure, en els llocs, a vegades, amb qui vagis una vegada per veure-ho, ja en tens prou per veure una cosa que és única, que no n'hi ha una altra. Que potser en una altra. Això és una altra cosa. Però què és la primera? És la primera. És com allò d'anar a veure una pel·lícula i després ja l'has vista. Pues, bueno, és el mateix, però pues val la pena. A veure, és un balneari de cervesa. En més de ser un balneari d'aigua, d'aigua de... D aigua, d aigua de de la que vulguem, d'un lloc, d'un manantial, doncs no, és de cervesa. I consta, consta, de diferents tractaments. Tal com sona, eh? Tal com sona. Vale. I dic diferents, perquè una vegada vas allà, igual que vas en un spa, i demanes un tipus de tractament, Te'n fan un, i si en un altre, un altre, per preus o per el que t'agradi. Per tant, un d'ells, que és el més normal, bany de cervesa. Això seria... Jo entro allà perquè vull un bany de cervesa. Vale. El bany de cervesa no és que sigui la cervesa que, que prens, sinó que és de lo, quan fan la cervesa treu unes unes substàncies que no poden quedar-se dins de la cervesa, o sigui, donen el gust però es queden com si fos com una palla, per entendre's, no? Doncs pues, posen l'aigua amb tota aquesta resta de la cervesa, perquè no és la cervesa que t'has de prendre, sinó que és amb el que fan la cervesa, amb el que l'òpol, per exemple, el posen allà i llavors això et dona una olor i un color a l'aigua que et poses, però no és la cervesa que et pens. Hi ha al mateix temps, en el bany de la cervesa, anem a veure. És molt curiós. Si vas sol i ets un home, et diuen vols estar homes o vols estar amb dones? Per què? El bany de la cervesa el fan a dins d'un barril d'aquests tan grans que hi pots entrar a dins. O sigui, estàs, entres a dins, et poses, et poses a dins puges en una esqueleta, poses a dins i fins, el, fins aquí sota el... a veure, si ets una persona adulta fins a sota els braços per entendre's, perquè puguis eh, posar els braços així posadets no? Com si estiguéss a la taula i parlar amb els altres a veure, vull, per exemple és un home i diu, ah, doncs jo vinc sol m'és igual, doncs eh, amb, un, amb un grup que hi hagi pues, homes o al revés, vull un grup que hi hagi homes i dones o vull un grup, no sé o vull un grup que hi hagi molta gent està tot repartit perquè és molt gran i llavors, d'acord, d'aquí et poses en el... aquí i llavors a més a més tens el just al costat del gran barril on estàs tu a dins submergir allà, dins tens <coughs> perdó, cervesa i pots veure la que vulguis que te'n pots veure veu vint, trenta, les que vulguis. No passa res. El consum d'aquesta cervesa està dins del preu del bany, diguéssim, del, del, del bany que faràs, ¿vale? o sí sigui, és el bany de cervesa, per entendre'ns. ¿vale? Aleshores, una vegada, clar, et trobes d'allà, hi ha, posem el cas, si es triat noies noies, pues, doncs trobes unes noies que també hi són cada una amb la seva, perquè és, és personal cada bota cada bota d'aquestes barrides així gran bota eh, és per una persona, no? no poden estar dos junts, o sigui, és una persona i l'altre al davant mateix, si tens el teu amic al davant mateix, i que ve un altre al costat i, ah, com et dius tu, d'on tens? ah, mira, vale molt bé, així és en aquest plan vale. al revés vull estar sol, doncs pues en un lloc sol completament, però sempre amb la cervesa per poder veure el consum illimitat. hi ha les cerveses clares que en diuen ells després les fosques, bueno amb una paraula després cada cosa d'aquestes dura 20 minuts o sigui, si diu, jo vull fer un bany de cervesa, un bany de cervesa tal com he dit, que és estar a dins d'un lloc, no? és com una sauna claro, és com una sauna és com una sauna perquè si estàs allà en remull no és que estiguis amb el baiva freda és com una sauna i llavors hi el llopol que és l'original, això que et dic que dona el gust l'olor i tot vale. però després dels 20 minuts, dels 20 minuts tens que anar si vas amb parella o si vas sol això també torna a haver-hi els llocs on parella o sol eh? o, amb molta, o amb un grup és igual, hi ha de tot hi ha un lloc on diuen que tens que fer el refredament perquè ha sigut l'altre la, la, és com si fos una sauna per entendre'ns i ara un refredament. I aquest refredament es fa amb unes altes coses especials de roure però és el més curiós després en fin ja tenim una altra cosa i després, quan acabes, dels 20 minuts aquests que et fan el refredament amb unes fustes de roure i tot això, llavors, a davant mateix, en el mateix lloc, però torno a dir, sou dos, dos, o quatre, sou quatre, són vint, són vint. Cada un té la seva el seu lloc. Eh? No és que els de dos vegin els de vint, ni els d'un veuen els altres, no. Si són quatre, són els quatre aquests, que estan junts que estan fent aquestes coses i en un altre lloc hi han els altres que són sols, o, el que sigui, o els homes o les dones o el que sigui vale. llavors resulta que quan s'ha acabat la sauna per entendre'ns el veure la cervesa tota la que t'ha vingut de gust que a més és il·limitat eh, que després et fan el refredament que després, bueno hi ha uns llits són llits que és per descansar perquè el que has fet i és una cosa que has passat 20 minuts en un lloc 20 minuts en l'altre bueno. i és un llit de palla de palla de veritat de blat llavors allà t'assentes t'estires, llegeixes, fas el que vulguis fas el que vulguis tot depèn de qui, qui estàs o si parles o no parles ja, ja, cada un fa el que li sembla descansa sobre un llit de palla de blat que és palla de veritat a la calor d'una llar de foc o sigui, cada habitació, dic habitació perquè no sé ni com explicar-ho, cada lloc el que n'hi ha dos, el que n'hi ha quatre, el que n'hi ha un tot això, cada un té la seva llar de foc en aquell moment et deixen al costat del, del llit et deixen un pa fet de cervesa, però aquest pa és casolà. O sigui, és, és que és, és, és curiós, és curiós. i quan hihi hagin més potser no sé podré diferenciar. però ara jo m'he vist aquest i és únic. All aras, amb una paraula un pa tens un pa, un pa que té un, un color com una mica entre groc i beix, i és el pa casolà fet de cervesa. A Llavors, també hi ha un altres que se'n diuen... Els, això, tot això, són, tot això són, són 20 minuts per cada cosa, eh? Es tenen que fer. Si fas, per exemple, la sauna, doncs tens que fer una altra cosa, les pots anar combinant, eh? Però bé. Bueno. Llavors també hi ha un bany de cervesa, què és d'hidromassatge hidromassatge un, l'aigua és normal quieta, per entendre'ns o sigui, tal com he dit abans i un altre, hidromassatge o sigui, a sobre que estàs de dins i parles tranquil·lament amb el, de, amb el de darrere amb el que sigui, si passen companys i estàs allà bueno, es pots tenir 20 minuts, doncs pues mira, la mar de bé i llavors amb una paraula per què tot això? tot això, diuen quan entres t'ho expliquen que puguis triar això, allò, el que em vulguis que l'efecte és màgic que l'efecte és màgic que si per exemple agafes una d'aquestes coses, la que vulguis, però lo normal és que fagin una d'aquestes coses, que després, si no en volen fer més que una, una. Si en volen fer dos, dos, o no que sigui. Però que després tenen que fer el descans. Aquell descans en el llit de palla, de blat, de veritat, a la calor d'un allà de foc. I que es mengin el pa, això sempre és obligatori. El pa de cervesa casolà. Perquè totes aquestes coses juntes és un efecte màgic. I després de tenir aquests 20 minuts de descans de ta ta ta ta ta ta, -ta vale? Diuen, diuen, vidi, però bueno, per les persones que que hi van vares vegades, ho no tant més el que ha anat una vegada, vull dir, bueno, està tan és el que em va passar a mi que <coughs> et quedes tan mm només mirant el que passa i el que es fa i tot això, que ja ni t'en dones compte i a la màgia ja és des del principi que entres amb en una paraula. Però diuen que físicament, mentalment, estàs més que perfecta i, degut això, moltes persones de Praga hi van doncs, cada setmana o segons lo que, que tinguin per gastar amb una paraula, i ara amb, veure, amb alguns viatges, amb alguns viatges, no amb tots, s'ofereix com a cosa no per tothom, sinó que si algú li interessa és com anar a veure un concert, que a vegades no hi és pas el concert, per tothom t'ofereixen i si vols anar veure, doncs pots triar què és el que vols o el que t'agradaria. Ara, que jo dic que és una cosa curiosa de veure, sí que potser n'obriran un altra i també ho eh, faran diferent, també però que val la pena de veure-ho, sí bé, per això he volgut no parlar de monuments i res perquè és una que és curiós res més per avui, amigues i amics del nostre programa, se'ns ha el temps com sempre des d'aquí una versada molt, molt gran, molt gran, molt gran per a tots, i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu, adeu, adeu adeu, adeu, fins al dia i menys.